Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi وسلمك تسليما كثيرا الى يوم الدين فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما با اذ قardaşlarım həmişə Yenə də hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsət edirəm. Yenə ölümlə bağlı söhbətlərimiz davam edir. Keçən söhbətimizdə qurğuladıq ki, adam nə qədər çox sərvət sahibi olursa olsun, bu dünyadan köşdükdə özü ilə heç nə apara bilmir. Ağıllı adam isə əlindəki sərvətləri əmələ yəni, savaba çevirər ki, onu özü ilə para bilsin. Çünki qəbirə qoyulduqda onu ancaq əməlləri fayda verə bilər. Bu, xüsusda Peyqəmbərmə sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Üç şey ölünün ardınca qəbirə dək gedir. İkisi qayıdır, biri isə onun yanında qalır. Yaxınları, var dövləti, və əməlləri onun arxasınca gedir. Ta qəbirə dək, yaxınları babar dövləti qayırır, əməlləri isə onun yanında qalır. Başqa bir hədisdə Rasulullah s.a.v. demişdir, qəbir, ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada nicad tapan kimsənin sonraki aqibəti də yaxşı olar. Yox, əhər nicad tapmazsa, Sonraki aqibəti daha pis olar. Bugün biz sizə qəbir əzabına səbəb olan əməllərdən danışacaq. Ən böyük səbəb, ən başlıca səbəb şirk və küfürdür. Allaha şərik qoşmuş və ona küfür etmiş insan qəbirdə əzab çəkəcək. Dəhşətli bir əzab çəkəcək. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Firon nasını dəhşətli əzab bürüdü. Onları səhər və axşamüstü oda salınlar. Qiyamət gələcəyi gün isə Firon nasını ən şiddətli əzaba salan. Bu ayələrdə xəbər verilir ki, müşrik və kafir olmuş Firon və onun havadarları Səhər, axşam qəbir əzabına düşar olurlar. Səhər, axşam onlara qəbirdə əzab verilir. Qiyamət günü isə daha şiddətli əzaba gidifdər olacaqlar. Yenə bir ayədə ucaq Allah kafirlər barədə buyurur, Ən böyük əzabdan əvvəl biz onlara mütləq kiçik əzabdan, dünya əzabından daddıracaq ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. Bu ayə də həmsinin qəbr əzabına işarədir. O ki, qaldı hədislərə bu xüsusda Peyqəmbərim sallallahu aleyhi ve sələm demişdir. Kafir adam qəbrə qoyulduğu zaman mələk ondan nəyə ibadət edirdin deyə soruşur. Kafir bilmirəm deyə cavab verir. Ona heç bilməyəsən deyilir. Sonra ondan sizə göndərilən o kişi barədə nə deyə bilərsən deyə soruşur, o da belə cavab verir. İnsanlar nə deyirdilərsə, mən də onu deyirdim. Həmin vaxt mələk dəmir çəkizlə onun başına bir zərbə vurur. Onda elə qışqırır ki, insanlardan və cinlərdən başqa hamı onun səsini işinir. Həmsinin yenə bir hədisdə Abu Talha radiyallahu rəviyət edir ki, Bədr günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əmri ilə Qurayshların başçılarından 24 nəfərini Bədrdə yerləşən suyu çəkilmiş, zırzibillə dolu çirkli bir quyuya atdılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adətən düşməni məğlub etdikdən sonra üç günə Ərsədə, yəni döyüş meydanına yaxınlığında, döyüş meydanına yaxın bir yerdə çadır qurur və qalardı. Həmçinin də Bədirdə 3 kezə qalır. Nəhayət, sonuncu gün dəvəsini yola hazırlamağa əmridir. Dəvə ağzını şeylərlə yükləndikdən sonra Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələm yola düşdü. Sahabələr də onun arxasınıca yola çıxdılar və bir-birilərinə dedilər deyəsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yerinə getirmək istədiyi bir işin dalınca gedir nəhayət Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gedib həmin o quyunun kənarında dayandı və quyaya atılmış müşrişlərə xitab edib dedi biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin haq olduğunu gördük Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördünüzmü? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onların həmin an əzab çəkdiyini bilirdi. Müşriklərin və kafirlərin axırı belə olur, qardaşlar. Allaha şərik qoşmaqdan və ona küfr etməkdən Allah bizi qorusun. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cənaze hazırlanıb mafaya qoyulduğu və kişilər onu çiğinlərinə aldığı zaman əgər ölen adam əməli salih olmuşdursa məni tez aparın deyər. Yox, əgər pis adam olmuşdursa vay haluma məni hara aparırsınız deyər. O bu cür fəriyyət qopardığı zaman onun səsini insanlardan başqa hamı işidər. Hər kəh insan bu səsi işitsə bayılıb yerə yıxılardı. Möhtəşəm hadisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər verir ki, Allah Subhanahu-Taala'nın mərhəmətidir ki, bizə qəbr azabını eşitmir. Eşitirsəydi bu həyatın bizim üçün mənası olmazdı. Qəbr azabına düşər edəcək səbəblərdən biri də nifaqdır. Münafiqliq, qardaşlar, şirk və küfrdən də betərdir. Bilirsiniz, münafiqlər cəhənnəmin laq alt -ah təbəqəsində olacaqlar. Bu, xüsusda ucaq Allah buyurur, çevrənizdəki bədəvlərdən və Mədini əhalisi arasında münafiqlər vardır. Onlar münafiqliyi də inatkarlıq edir. Sən isə onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə əzab verəcəyik. Sonra isə Böyük bir əzaba düşər olacaqlar. Ayədən aydın başa düşülür ki, Allah münafiqlərə həm bu dünyada, həm də qəbirdə əzab verir. Qiyamət künə onların əzabı daha böyük olacaq. Cəhənnəmin dibinə giriftar olacaqlar. Münafiqlərin əzab çəkəcəyi xüsusunda Peyqəmbərimiz sallallahu aleyhi və səhəm demişdir. Meyid dəfn edilən kimi göylü qaralı rəngdə Munkər və Nəkir adlı iki mələk onun yanına gəlib ondan soruşur. Sizə göndərilmiş o kişi haqqında nə deyə bilərsən? O da belə cavab verir. Cəmat nəsə deyirdi. Mən də onların dediyini deyirdim. Bilmirəm. Mələklər, biz bilirik ki, sən onların dediyini deyirdin. Həmin vaxt torpağa sıx onu deyiləcək. Onun qəbri o qədər sıxılacaq ki, vaxtırda qabırqaları bir-birinə keçəcək. Və o yenidən dirildilib, həşr olunacağı günə bu vəziyyətdə qalacaq. Bu hədisi mümin adam əgər xəlvətdə sakitcə oxuyub, dəyərindən onun mənası barədə düşünərsə, Vallahi ki, onun təqvası artar. Qəbir əzəb buna düçar edəcək növbəti səbəb nəmmamlıq etmək, yəni söz gəzdirmək və bir də təbii ehtiyacı rəhv etdikdə sidikdən qorunmamaqdır. Bu iki səbəb eyni bir hədistə var edilmişdir. İbn Abbas radiyallahu anh məravayət edir ki, Peyğəmbərimiz s.a.v. Mədinə bağlarından birinin yanından keçərkən, qəbirlərində əzab çəkən iki adamın səsini eşitdi. Peyğəmbər s.a.v. buyurdu. Bunlar əzab çəkir, lakin böyük bir şeyə görə əzab çəkmirlər. Sonra bunun səbəbini bildirib dedi, bunlardan biri sidikdən qorunmaz, digər isə söz gəzdirərdi. Kardeşler, bugünkü günün Bir çox müsəlmanlar söz gəzdirir. Özü bunu olduqca sürətlə və geniş şəkildə edir. Yəni, sosial şəbəkələrdə bir anda millərlə insan arasında söz gəzdirir. Nəmmamlıq edir. Müsəlmanların arasını vurur. Müsəlmanların qəlbinə şübhələr salır. Müsəlmanlar haqqında böhtan, iftiralar yayır. Lakin, Qəbirdə onların nələr gözlədiyi barədə heç düşünmünlər. Əgər düşünsələr, bu yaramaz həmələ son qoyanlar. Qiyamətə dəyək beləsinin qəbirdə əzabı davam edəcək. Qəbir əzabına düşar edəcək növbəti səbəblər. Dörd səbəb bir hədistə varid olub. Yalan danışmaq, bilərəkdən namaza yatıb qalmaq, zina etmək və sələm yemək. İmam Buxarənin səhiyyində rəvat edilir ki, Səmura bin Cündəb radiyallahu anh demişdir. Peygamber s.a.v çox vaxt süf namazını qıldıqdan sonra üzünü üzə tərəf çevirər və soruşar sizlərdən kim bu gecə yuxu görüb? Yuxu görən adam öz yuxusunu danışar o da ona Allahın istədiyi oldu deyərdi. Bir gün yenə soruşdu sizlərdən bu gecə yuxu görən olub mu? Biz xeyr deyə cavab verdik. Rasulullah s.a.m. buyurdu mən isə bu gecə yuxuda iki nəfər gördüm. Onlar mənim yanıma gəlidilər və əlimdən tutub məni müqəddəs torpağa apardılar. Bir də gördüm ki bir nəfər yerdə oturub, başqa birisi də əlində dəmir qarmaq onun başı üstündə dayanır. O qarmağı oturan adamın orduna soxub, onun ağzının bir tərəfini qafasına qədər cırır. Sonra da bu qaydada onun ağzının digər tərəfini cırır. Bu əsnada, yəni ağzının o biri tərəfini cırarkən, əvvəl cırılan tərəf sağalır, Və o, təzədən həmin tərəfi cırırdı. Mən bu nədir deyə soruşdum. O iki nəfər mənə davam etdirdi. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət, arxası üstə yerə uzanmış bir nəfərin yanına gəldik. Onun başı üstündə başqa birisi dayanmış, əlində də böyük bir daş tutmuşdur. O, bu daşla uzanmış adamın başını əzirdir. Daşı hər dəfə onun başına vurduqda daş yumbalanıb gedir. Gedib daşı götürüb uzanan adamın yanına qaydana deyil, onun başı bitişərək əvvəlki alına qaydırdı. Adam gəlib yenə onun başına əsirdi. Beləcək kiyamətə deyil, davam edir. Mən bu kimdir deyə soruşdum. Onlar yenə mənə davam et, dedirlər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət gəlib Təndirə bənzər, üstü dar, altı isə geniş olan bir oyuğa çatdıq. Bu oyuğun altında atəş alıqlanırdı. Alıq hər dəfə günahkarlara yaxınlaşdıqda onları yuxarı qalxır. Hətta az qalırdı ki, oyuğdan çıxsın, lakin oyuğun ağzı dar olduğuna görə çıxa bilmirdilər. Alıq səngidikdə isə yenə geri çəkilirdilər. Orada lüt kişi və qadınlar var idi. Mən bunlar kimdir deyə soruşdum. Yenə mənə davam etdiklər. Biz yolumuza davam etdiyik. Nəhayət gəlib suyu qandan olan bir çaya çatdıq. Çayın içində bir nəfər durmuşdur. Kənarında isə başqa birisi dayanmışdır. Qarşısında da soxlu daşlar var idi. Çayın içindəki adam sahilə çıxmaq istədikcə, sahildəki adam daşla onun ağzından vurur və o, öz yerinə qayıdırdı. Beləcə, o, hər dəfə sahilə çıxmaq istədikdə, sahildəki adam daşlı da onun ağzından vurub, öz yerinə qaytərirdi. Mən bu nədir deyə soruşdum. Yenə mənə davam etkidirlər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət, yaşıl bir bağa çatdıq. Bağda böyük bir ağac var idi. Ağacın altında ixtiyar bir qoca. Yanında da bir toplum uşaq var idi. Bir nəfər də ağacın yanında oturub, Qarşısındakı odu alıqlandırırdı. Sonra o iki nəfər məni ağaca qaldırdı və məni elə bir evə daxil etdi ki, indiyə dək bundan gözəlini görməmişdi. Orada qocalar, cavanlar, qadınlar və uşaqlar var idi. Sonra məni oradan çıxarıb, bir az da yuxarı qaldırdılar və əvvəlkindən daha gözəl və daha yaxşı bir evə daxil etdilər. Orada da qocalar və cavanlar var idi. Mən o iki nəfərə dedim. Bu gecə siz məni çox gəzdirdiniz. İndi isə mənə gördükləri mübarədə xəbər verin. Onlar dedilər, bəli, ağzı zırlan adama gəlincə o bir yalancıdır. Dünyadaykən o yalan danışar və onun bu yalanı hər tərəfə yayılardır. Qiyamət gününə deyir, onun ağzı beləcə cırılacaq. Başı əzilən adam isə o kimsədir ki, Allah ona Qurana öyrətmiş. Lakin o gecələr yatmış, namaza qalxmamış, gündüzlər isə onun içindəkilərə əməl etməmişdir. Beləcə qiyamətə deyir onun başı əziləcəkdir. Dəlikdə gördüyün adamlar cinakarlardır. Çayın içində gördüklərin isə Sələm yiyənlərdir. Ağazın altındakı ixtiyar qoca İbrahim a.s. Ətrafındakı uşaqlar isə insanların övladlarıdır. Odu aloqlandıran kəs cəhənnəmin gözətçisi Malikdir. Vaxir olduğun birinci ev bütün müəminlərin evi. Bu gördüyü evi isə şəhidlərin evidir. Mən Cəbrailəm, bu da Mikahil. Qaldır başını. Mən yuxarı baxıb başımın üstündə buluda bənzər bir şey gördüm. Onlar, bu sənin mənzilindir, dedilər. Dedim, qoyun mən öz mənzilimə daxil olun. Onlar, dedilər, sənin hələ tamamlamadığın ömrün qalıb. Əgər ömrünü tamamlamış olsaydın, mənzilinə girərdin. Qəbr əzabına düçar edəcək növbəti səbəb borcu qayıtarmamaqdır. Bugünkü gün müsəlmanların böyük əksəriyyəti bu məsələdə olduqca səhlənkarlıq edirlər. Heç vəzlərinə də deyil. Pulu alır, qayıtarmırlar. Onların nə gözlədiyini heç bilmirlər. Onları nə gözləyir? Rəvayət edilir ki, Sad ibn Ətval Rəziyallahu demiştir. Qardaşım öldüyükdə onun 300 dirhem borcu qalmışdı. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə belə buyurdu. Qardaşının borcunu ödə. Çünki qardaşın borcuna görə məhbusdur. Bura vaihdə məhbusun bir deyni deyilir ərəbcə. Digər rəvayətdə isə Məfsurun bəyni an-cənnə deyilir. Daha ətraflı izah olunur. Yəni borclu olduğuna görə cənnətə girməkdən saxlanılıb. Yenə bir hədisdə borzla bağlı rəvayət edilir ki, Cəbir rədiyallahu anı demişdir. Bir kişi boynunda iki dinar borcu olduğu halda vəfat etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, onun cənazə namazını qılmadı. Nəhayət, Abu Qatəvə, radiyallahu anh, onun borcunu ödədikdən sonra, onun canazı namazını qıldı, sonra dedi, bax, indi onun cəsədi soydu. Borclu qalmaq, qardaşlar, olduqca təhlükəli bir şeydir. Hədisələrin birində Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, şəhid olsa belə, onun günahı bağışlanmır. Şəhid olsa belə. Çox təhlükəli bir şeydir, qardaşlar. Borzlu olub onu qaytarmamaq niyyətində olanların vay halına. Rasulullah s.a.v. deyir ki, kim borca pul aldıqda onu qaytarmaq niyyəti olarsa, Allah onu qaytarmağa ona kömək olar. Kim də onu qaytarmamaq niyyəti ilə alarsa, Allah onu məhv edər. Qəbir əzabına düçar edəcək növbəti iki səbəb. Ramazan ayının orucunu tutarkən bilərəkdən onu pozmaq və bir də südəmər körpəyə süd verməməkdir. Əbu Uməmə Əlbəhli radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyqəmbər s.a.v. demişdir, dünən gecə iki nəfər mənim yanıma gəldi və qolumdan tutub çala çıxurla dolu çətin keçilə bilən bir dağın yanına apardılar. Onlar mənə paha qaxt edilər. Dedim, Mən bu dağa qalxa bilmərəm. Onlar dedilər, biz bunu sənin üçün asanlaşdıracaq. Qalq! Mən o dağa qalxmağa başladım və nəhayət qalxıb dağın ətəyinə çatdıqda fəriyat səsləri eşittim. Soruşdum, bu nə səslərdir belə? Onlar dedilər, bu, od əhlinin fəriyadıdır. Sonra biz yolumuza davam etdik. Bir də baxdım ki, bir toplum adam Diz vətərlərindən asılıb, ağızlarda cırılıb və cırılmış ordularından qan axır. Soruşdum, kimdir bunlar? Dedilər ki, bunlar gün batmamış oruclarını açan kimsələrdir. Qardaşlar, hədisin bu yerində bir haşiyyə çıxaq, sonra hədisimizə davam edərik. Təbii ki, burada söhbət bilərəkdən və bir də üzürsüz olaraq orucunu açan kimsələrdən söhbət gedir. Yoxsa ki, xəstə və ya müsafirin orucunu açmasında heç bir qəbahət yoxdur. Allah subhanətələ özü buna rüştət verib. Ha, belə unudub yemək yemək və ya su içmiş kimsəni də Allah bağışlayır. Ətta hədistə deyilir ki, Allah onu özü yedirdir, içirdir. Əgər unudub, yiyib, içibsə. Hədisin davamında Peyqəmbər s.a. buyurur ki, sonra biz yenə yolumuza davam etdik. Bir də gördüm ki, bir sürü ilan bir toplum qadılların döşlərindən sancır. Mən o iki nəfərdən soruşdum. Bunların günahı nədir? Dedilər ki, bunlar öz övladlarına süt verməyən qadınlardır. Qəbr əzabına düşər edəcək növbəti səbəb etmədiyini danışmaqdır. Hədislərin birində Peyğəmdar s.a.v buyurur ki, Mirac gecəsində mən bir toplum kişinin oddan olan qayısılarla öz dodaqlarını kəsdiklərini gördüm. Soruşdum, kimdir bunlara? Ey Cəbrail. Cəbrail dedi, sənin ümmətinin xətibləridir. O kəslər ki, kitab oxuduqları halda insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, özləri isə bunu unudurlar məyər anlamadılar. Bilirsiniz, qardaşlar, biz nə qədər çox kitab oxuyuruq, elmimizi artırırıq, o qədər də çox yüklənirik. Əgər bildiklərimizə əməl etməsək, bizim aqibətimiz belə olacaq. Allah qorusun. Bazardığınız qədər bildiklərinizə əməl edin, qardaşlar. Bildiklərinə əməl etməyənlərin vay halına Qəbir əzabına düçar edəcək növbəti səbəb ölü üçün vayşivən salıb ağlamaqdır. Bu, xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm belə buyurmuşdur. Kimin üçün vayşivən salıb ağlasalar, buna görə qəbirdə ona əzab verirlər. Deyət edək ki, bu yalnız o adama aiddir ki, o sağlığındaykən bunu qadağan eləməyib. Əfsinə bundan razı qalıb. Başda sahabələr olmaqla sələflər öz yaxınlarına onlar üçün vaikivən salıb ağlamağı qadağan edərdilər. Buna razı olmazdılar. Rəvayət edilir ki, Ömər bin Xattab, radiyallahan, ölüm yatağındaykən həkim çağırırlar. Həkim onun yarasına baxdıqdan sonra o yaranın sağa olmayacağını və onun yaxın zamanda dünyadan köçəcəyini təxmin edir. Həmin vaxt Ömər radiyallahu anhın yanındakılar ağlamağa başladılar. Ömər radiyallahu anhın onların ağladığını işitdikdə dedi, mənim üçün ağlamayın. Qoy ağlayan hər kəs bayraq çıxsın. Məyər siz Peyğəmbər s.a.v-in ölən adam bəzən ailəsinin ona ağlamağından dolayı əzab çəkir buyurduğunu eşitməmisinizmi? Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir dəfə Əbu Musə, Əşari radiyallahu anh, ağır xəstələndi və başı zövcəsinin qıcağındayken bayıldı. Bu vaxt zövcəsi fəriyyət qoparıb ağlamağa başladı. Və Əbu Musa radiyallahu anh, ona heç nə deyə bilmədi. Ölüm bir anında axırda insana danışmaq, danışa bilmir. Lakin eşidir. Ayıldıqda isə dedi: "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin uzaq olduğu kimsədən mən də uzaqam." Həqiqətən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsibət üz verdikdə şivən salıb ağlayan, başını qıxdıran və paltarını zıran kimsədən uzaqdır mən də belələrindən uzaqım öz həyat yoldaşına deyir subhanallah təsəbbür edirsiniz sünnəni qoruyurdular bu adamlar bu rəvayətlərdə incə bir məqam var əslində Ömər və Əbu Musə radiyallahu anhümə kimi sahabələr yəni sağlığındaykən bu əməlin əleyhinə olmuş müəmin adam ailəsinin ona ağlamağından dolayı əzab çəkə bilməz Bu adamlar həmşə bu bidətlərin əleyhini olub, buna qarşı mübarizə aparıb. Lakin buna rəğmən hər iki sahabə qorxurdu ki, birdən bu qadağaya göz yumduqlarına görə onlara əzab verirlər. Mümin adamın ailəsinin onu ağlamağından dolayı əzab çəkmədiyinə dair rəvayət edilmiş hədistə xəbər verilir ki, İbn-i Abbas radiyallahanımın Der ki: Ömer radıyallahu anı vefat etdikten sonra mən onun dediyini Ayşe radıyallahu anha söylədim. Ayşe dedi: Allah Ömərə rəhmet eləsin. Vallahi, Rasullah sallallahu əleyhi vəsəlləm ki: Allah möminə ailəsinin onu ağlamağından dolayı əzab verir. Əksinə Rasullah sallallahu əleyhi vəsəlləm demişdir ki: Allah kafirə ailəsinin ona ağlamasından dolayı əzab verir. Mömin adam əgər ömrü boyu bu bidətlə mübarizə aparıbsa və ailəsinə bu cür vayşivən salıb ağlamamağa tövsiyə edibsə, ona ağlasalar belə buna görə əzab verilməz. Sonda, qardaşlar, hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Allahım, qəbir əzabından Cəhənnəm əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən və Məsih-i Dəccəlin şərindən, onun fitnəsindən sənə sığınırıq. Allahım, xəssislikdən, qorxaqlıqdan, qocalığın ən düşkün çağına çatmaqdan, dünyanın fitnəsindən və qəbir əzabından sənə sığınırıq. Allahım, cəhənnəm fitnəsindən və onun əzabından, qəbir fitnəsindən və onun əzabından, Var dövlət fitnəsinin şərindən, həbelə yoxsulluq fitnəsinin şərindən sənə sığınırıq. Allahım, Məsih dəccalın fitnəsinin şərindən sənə sığınırıq. Allahım, bizim qəlbimizi qar və doğu suyu ilə təmizlə. Ax, paltarı kirdən təmizlədiyin kimi qəlbimizi də günahlardan təmizlə. Məğriblə məşriqin arasını uzaqlaşdırdığın kimi bizi də günahlarımızdan uzaqlaşdır. Allahım, tənbəllikdən günahtan və boruzdan sənə sığınırıq. Allahım, bu dünyada qərib-yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin hüzurunda duracağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhm bizi bağışla və bizi öz mərhəmətinlə firdost cənnətinin sakinlərindən et. Subhanək Allahumma və bəhəmdir. Əşhədə ən lə iləhə illə ənd Estağfirukə ve atubu ileykə